You know Àgora, restaurant bar, quelcom diferent a Figueres Un restaurant ideal per grups, balls de saló i música en directe Sales per celebracions, pantalles gegant per veure el millor futbol no. Pam musical amb espectacles en directe Terrassa grill amb cars a la brasa, zona chill-outs I el dissabte 26 de juny, a l'Àgora, pujada de temperatura Nit eròtica per ell i ella, amb els strippers Salma i Emilio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 Per fi lliures, el programa de ràdio on els protagonistes musicals són els grups i músics de casa nostra. Aquest és el seu espany. Aquest és el seu espany. Aquest és el seu espany. Per fi lliures, els divendres de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Vilafant. Doncs, com dèiem, tan sols ara fa uns segons, diumenge 21 de juny, amb motiu del Dia de la Música, es farà la primera fira del disc i de la música a Roses, amb un seguit d'activitats relacionades amb la música. Per això, i ara mateix, doncs, tenim com a convidats a dos dels organitzadors de l'esdeveniment, en Xavi Gorro, bona tarda. Hola, què tal, bona tarda. I en Terry Patrick Ryan, bona tarda. Bona tarda. Al llarg del programa parlem amb ells i anirem escoltant també la música de diferents grups i músics que participaran en aquest esdeveniment. Per començar, precisament el programa, la música d'un grup de roses. Són de Gremlins i ells eh, interpreten aquesta cançó anomenada "Downtown". 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana novetats discogràfiques clàssics del rock and roll, versions concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir d'avui i de sempre Ruta 66 a Ràdio Vilafant els dimecres a les 9 del vespre i en repetició els dissabtes a les 7 de la tarda Per fi lliures, el programa de ràdio a on els protagonistes musicals són els grups i músics de casa nostra. Aquest és el seu espai. Aquest és el seu espai. Aquest és el seu espai. I després d'escoltar a un dels músics o grups protagonistes a aquesta, a aquest especial dia de la música a Roses doncs parlem amb els convidats organitzadors de l'esdeveniment com direm o coorganitzadors de l'esdeveniment conjuntament amb l'Ajuntament de Roses en Xavi Gorro i en Terry Patrick Ryan que precisament doncs, ens faran a una explicació del que serà aquesta diada a la plaça de Catalunya comença la festa diguéssim per dir d'alguna manera amb el que serà la primera fira del disc del dia de la música, oi? Sí. És la primera vegada que ho feu Roses? És la primera vegada que fem la fira del disc, no és la primera vegada que es fa el dia de la música, perquè crec que s'ha fet dues o tres vegades més, uh -huh. però que fem fira del disc al dia de la música, sí, és la primera vegada que es fa. I la idea de portar a terme a Roses una fira del disc? Bueno, la idea, bé, és una cosa, la idea és una cosa molt rara, perquè jo no de Sant Feliu de Guixols, no sóc de Roses, però bueno, ara hem vist que mitges entre Sant Feliu de Guixols i Roses, i a Sant Feliu fa 15 anys que es porta fent al setembre una fira del disc. Uh -huh. I jo vaig pensar, hòstia, és una idea, una cosa que, que mola, i ho podíem, exportar. I, bueno, vaig, vaig parlar amb en Terri, ja muntat una cosa anterior, a l'estiu, ja m'havia muntat el dol de guitarras, i li vaig explicar la idea de fer, bueno, de retomar una altra vegada la... El, el, el dia de la música dir, ho podem complementar amb, amb la fira del disc i vaig parlar amb una associació de Sant Feliu que són qui monten la, la fira allà i bueno, ho vam tirar endavant i l'Ajuntament va dir que sí i, i aquí mm. estem i concretament serà aquesta fira del disc a Roses, serà a quin lloc de Roses? serà a Passa Catalunya Passa o sigui, Catalunya serà el centre de, de, de la fira i després hi ha dos escenaris més pel, pels concerts, que bueno, jo explicarem més endavant. Uh -huh. I què és el que podrem trobar aquesta primera fira del disc? Vale, trobarem, eh, el... Bàsicament el que ja ha són set, para... són set paradistes que són, són professionals que es dediquen a, això, a la compra i venda de disc eh, nou i de, i de segona mà. Uh, si vols et dic el, sí, el, els noms I, i, i, i si tens uh, Que jo també per aquí tinc la xuleta no? D'on venen fins i tot? No? Els, sí. posar... els hem canviat una mica eh? El que hi ha la web, el que hi ha ara ah, val. Els hem canviat una mica Però segurament dissabte ho actualitzarem Ja tirem el definitiu Demà dissabte tot dium el, el, el, el definitiu, el, el definitiu. Vinga, doncs. A veure, quins són els professionals Mira, els que venen? Són, uh, els Collector Disc, que és un, són de Malgrat de Mar Cocktail Sons, de Viques i Riells Tamborini Records, de Sabadell L'associació d'Amics dels anys 60, que són aquesta gent amb, que, que ho munten a Sant Feliu, i Discos Sol Negre, que són de Sant Feliu de Guíxols. A Vinil Girona i Ramon Ross que un Girona i el Castell de Fels. I després hi ha un, un home de Vic, que és particular, però que ens va ficar content amb nosaltres i ens va dir que, bueno, que ell té una col·lecció de discos molt molt gran i que, i que si podia venir, i han dit que, que d'acord. Molt bé, i llavors, a veure... Eh trobarem aquests estants de professionals però ells venen, canvien um, ells, ve, intercambi... ells, què, ells què és? venen discos sigui, no, ells venen discos o sigui, és, una, és com una botiga, diguem, uh -huh. de discos però hi ha, quasi tot el que hi ha material de segona mà, també tenen coses noves però també de segona mà el que muntarem, que això en Terri t'ho explicarà millor perquè és tota la seva sí. que hi ha una taula d'intercanvi de, de discos o sigui, tu portaràs un disco i un altre portarà un altre disco i sense diners pel mig ho podeu ho Vinga, -ho doncs que ens ho expliqui en Terri sí. sí, doncs, uh, això va sortir, va sortir arran de, de, de comentar entre el, els naus del poble què podríem fer, què ens faltaria de fer i el, en, en Joan Malgar que és un amic que, que ha portat fins fa poc al Bar de la Suf doncs, que li faria gràcia muntar un, una paradeta d'intercanvis, doncs és un nano que li agrada molt tot el que és el tema d'intercanvi de discos o inclús eh, hi haurà molta gent que quedaran i es mostraran els discos com que les coses de col·leccionisme no sempre tenen que veure amb el que és la venda d'intercanvi, també hi haurà la mostra així de particular a particular del que són discos perquè el, la música, a part de ser una que s'escolta, sempre ha sigut algo que ha interessat molt a la gent li agrada quedar i parlar de la música el, els agrada no només escoltar-ho sinó, sinó també sentir-ho també, és, també és, una cosa, és una cosa física poder s'ha perdut una miqueta uh -huh. um, avui en dia com que, tenim, com que ho tenim gairebé tot online és una més de, de fer un parell de clics amb, amb el ratolí, però clar, fa 20 anys, i fins fa relativament poc, els vinils era el que es portava, amb el ser d'un format més, més petit, això s'ha perdut una miqueta, però clar, jo me'n recordo quan era petit, agafar el, els vinils, els vinils del, dels meus germans grans i flipar per un tub doncs, amb, amb el que era l'artwork, l'interior, l'exterior, el vinil en si... La, la, la, les portades algunes eren obres ah, d'art cosa que ara amb els CDs és que tan petit que... És, és que era brutal, jo me'n me recordo d'un del, de dels més germans grans que li agrada heavy metal ell tenia el, el nombre de vis d'Iron Maiden mm. i clar, era una portada allò és que era un quadre, era una passada jo' tu ho podies mirar durant mitja hora i encara li, li trobaves detalls I, um, i clar, és algo cosa que, que vulguis que no encara, eh, encara interessa, interessa molt Uh, això ho anomenem el record d'en Xavi Boll amb en Xavi un amic de Roses que va, que va morir fa poc, era, era un nano que li agrada, li agrada molt tot això de la música era un tio que si veia que t'agradava algun, algun CD seu o alguna cançó, doncs el tio t'agradava un CD, te feia una portada ella amb, amb l'ordinador i, i t'ho regalava i és una que segur que en Xavi li hagués fet gràcia en el seu moment això i muntarem i doncs, aniran quedant els particulars i s'ensenyaran els discos segur, segur que es faran intercanvis però jo crec que més cada és la penya quedaran doncs, per flipar-se amb els discos d'un i de l'altre I, i què, samarretes d'aquestes, de, de les de sempre, de les clàssiques es podran trobar potser o no? O de moment es queda això circonscrit a temes discos. Bueno, en no, ja veurem. Potser la propera edició sí que... La cosa s'anima, sí, no? La cosa s'anima, sí. El que sí que tindrem, que això no us ho hem dit, i és una persona que parlàvem de, de portades de discos, sí. de, és un, una persona que fa que això, fa quadres i fa portades de discos, que és el que t'ha fet de portar el discotro, si no m'equivoco. En, en Terri, eh? En, en Terri, sí. <fixi> a, efectivament, vindrà en Jaume Muñoz, amb... <fixi> la ha fet el disseny de CDs. És un, és un artista personal i bueno, és, un, és un pau que jo vaig tenir la sort de conèixer a través d'un amic d'aquestes coses que les voltes que, que donen la vida jo vaig anar a tocar, um, uh, vaig anar a tocar un, un concert, vaig, a, vaig anar a tocar instrumental per una amiga de la meva dona que ella fa art audiovisual I ella volia música en directe i poesia en directe també i m'era per un, un nano que feia la poesia, les recitacions de poesia en directe, era aquest nano en Jaume Muñoz, total, mm -hmm. ho va fer molt bé, com gairebé tothom, que estaven allà aquell dia, um, ens vam caure bé, i em va dir, mira, doncs jo també fa art, diu, mira, enseniem i resulta que jo inclús tinc amics que coneixen l'art d'aquest en Jaume, és mm -hmm. un tio que ha fet exposicions a Israel, a moltes parts del lloc, ha venut, ha venut quadros seus a Amèrica, i jo he tingut la gran sort de que, mira, vaig proposar-li de que m'ha fes la portada del disc l'últim va fer la portada, m'ha va fer la contraportada, m'ha va fer l'interior, m'ha va fer un disseny per anar sobre del, del CD ell vindrà, posarem a la venda l'artwork del, del disc, també farem un, el que és la venda d'un quadre, que em va ah. fer ell pel, pel, pel el dia de presentació la presentació del, del disc en sí si el vaig fer, quan va ser, Xavi? El dia 5 de juny? Va ser el dia 5, no? El sí. primer divendres d'aquest mes. El Vaig fer la presentació de, de les cançons sense tenir el disc així que el dia de la música serà el primer cop que jo posaré a la venda el CD i també posarem a la venda l'artwork i el disco que va pintar en Jaume en, en, en directe Aha. amb el primer directe meu. Molt bé, doncs bastant complet tot el que té a veure amb ...a aquesta primera fira del disc... Doncs abans de parlar del Dia Internacional de la Música... ...i dels concerts que heu preparat a Roses... ...dons escoltem més música dels protagonistes... ...una jove formació amb el... ...jo he calculat que són el 60% de components de Roses... ...i que sonen doncs, molt i molt bé... ...i no és la primera vegada que sonen al programa... ...Arlet Cruz a la veu... ...Jona Ruiz al baix... ...David Montenegro a la guitarra... ...Àlex Perez també a l'altra guitarra... ...Jordi Farràs a la bateria... ...ell són els 13 dies i, per cert, demà dissabte toquen també aquí, a l'Àgora de Figueres. Aquesta cançó s'anomena Aprendir a sobrevivir. Si hay algo que he aprendido es que no vale la pena perder más tiempo llorándote si grito en silencio es porque quizás me da miedo Sound is the that el tiempo marchito flores if you still stay be sad Agora, restaurant bar, que elcom diferent a Figueres. Un restaurant ideal per grups, balls de saló i música en directe, sales per celebracions, pantallalles gegant per veure el millor futbol, Fam musical amb espectacles en directe, terrassa grilla amb cars a la brasa, zona chill chillout. Agora, encara no el coneixes, vin amb els teus i passa-t’ho bé. Amb un indret diferent, obert tot el dia fins a dos quarts de 3 de la matinada. Agora, t’esperem al carrer Progrés 25 de Figueres. Agora, multiespai de primera, Passou! Ràdio Vilafant Doncs continuem parlant del que té a veure amb el Dia de la Música a Roses aquest eh, diumenge 21 i també de la primera fira del disc i ara concretament doncs, parlem dels concerts que tindran lloc a diferents punts de la ciutat eh, Xavi Gorro, Terry Patrick Ryan, eh, parlem de, dels grups i dels llocs on tocaran i si sabeu els horaris, doncs millor Uh, comencem pel ben aviat pel matí o a Comencem hora a les 12 del matí ah. A la plaça Catalunya o sigui, sí. La plaça Catalunya és l'únic lloc On hi ha un concert tot, tot el dia uh -huh. Va, Començarem a les, a les 12 del matí I ho farem amb, el, ho farem amb avaneres I cançó d'autor uh, bueno, Per obrir el, el que és el dia de la música Tocaran els, els pescadors de roses O sigui que Aquí hi ha tot tipus de música. Aquí hi ha tot tipus de que música, que veig, sí. Hi ha sí. des d'Avaneras de, de fins a Rumba, fins a Un Dijockey i Heymetal. I, hey Metal, I rock, que... molt bé. Sí. Doncs perfecte, Pescadors de Roses... Part, que és una altra, sí. part. <s1> Té un seu estil sí, particular. Sí, no un estil propi. <s1> els Pescadors de Roses comencen a les 12, sí, a la plaça Catalunya. Ah, sí. I, sí, i a partir d'aquí, quin lloc? Ah, pel mateix shop, només hi, ha, només hi haurà concerts a la plaça Catalunya, que seran els Pescadors de Roses, i després toca la Cardona de Mores, que és una... És un, un, un, un, un, un, un, un, ja toca, ell ja toca, és un integrant dels Pascals de Roses, però a part un grup paral·lel que fa versions de cantautors. Ah, uh -huh. vale? molt bé. I després aquí farem un, una parada per hora de dinar, o sigui, la gent que té por que no podrà fer la siesta que aquestes coses que no pateixi perquè de 2 a 4 no hi ha música i a partir de les 5 començarem El dimenje promet el dia ser bo vull dir. i podria sí. fer bona caloreta eh? esperem, que no, que esperem que faci el dia bo i bo vol dir que no faci ni molt de sol ni faci vent ni plogui No, vent no sí. farà, tranquil <ríe> Esperem <ríe> Molt bé, uh, uh, Cardona de Mores, Sí, després, què més tenim? Després aquí pararem, o sigui, els dos punts sí. del matí seran de 12 a 1 als Pascadors de Roses i de una a dues, aproximadament al Cardona de i, sí, sí. i després a les 5 tornarem a començar, a començar els concerts. Abans dels concerts, el que, fa, el que es farà pel, pels carrers de la ciutat és un cercavila ah. amb una banda de percussió, que és la banda de percussió d'Ociart, i farem un cercavila per sortir de la plaça de l'església de les Roses i uns, fa, ells faran un cercavila per diferents, per diferents carrers que encara estem acabant de, o sigui, de, de concretar. Quina mena de, de, de cercavila d'Ociart? És una banda de percussió. O sigui, ah, fan, ah, fan tipus... Percussió. tipus... Tipo Batucada no? Sí, sí, sí, sí. Fan, bueno, fan percussió I fan allò, fan un cercavila I el cercavila acabarà a la, a la plaça Catalunya Sabem on comença, sabem on acaba Però encara no sabem per on passarem uh -huh. I acabarà a la, a la, a la plaça Catalunya I llavors ja començaran els concerts de la tarda Els concerts de la tarda que seran tres escenaris El de la plaça de Catalunya, sí. el de Riera Gingolés I el del de, passeig de Santa Margarida Parlem dels grups, vinga Va. I si tens horaris Sí, a plaça Catalunya, però això és el que dic Començaran sí. a les 5 de la tarda i començaven els d'Alton Nequids, que són un grup de ells són d'espera de... que recordo on són. Són de la Vallada d'Empordà i me... quina mena de música fan? Mol raro. Jo. fa una fa música, <laughs> és molt divertida, la música fan, eh? Va fa fer un estil Música Far West, o sigui, jo quan els escolto Country? Esco... Sí? El... El... Sí, sí és una espècie de country, no. però és un country català i és molt divertit De fet, els germans Dalton són els de Lucky Luke Exacte, no? sí, sí, sí. sí. Veus. i si entres a la web la descripció que els hi vam posar era això que és la... si Lucky Luke fos músic, tocaria aquí és música molt, això, molt de desert i és molt divertit, sí. molt ah. bé, molt... continuem amb una altra Va, Després, ah, després de, dels Dalton Equis tocaran els de Somètric, que són un duo de Manresa, crec no em vull equivocar, pensem són de Manresa que bueno, fan, fan, són dos fan guitarra i veu i fan cançó, bueno, fan cançó no sé com definir-ho bueno, escolteu, a la web està i defineu pop, dir? sí, és una espècie de pop, folk tenen, fan, tenen cançons pròpies i fan versions de Bob Dylan i gent així, és una espècie, una espècie de molt bé. folk molt, molt divertit molt bé. després d'aquests tocaran els de la balau que són un grup de figueres que fan flamenco, rumba i tal i a partir d'aquí comencen els tres grups que presenten disco a part dels concerts hi han tres, tres grups que, que presenten el disco que són els plats forts de, del, del, del dia de la música són en Jan Sala, que és un cantautor de, de roses mm -hmm. de... que per cert, l'escoltarem Escolta. al final del programa per acabar el programa, sí? sí molt recomanable, el que, que fa en Jan a més ell la primera tirada del, del disco ha fet alguna que és, és bastant difícil de fer que és que tot el que són les portades i l'arbor del disc l'ha fet ell a mà Um, o si sigui, cada, cada disco, d'aquesta primera tirada de discos seus uh -huh. són peces úniques i repetibles, a més els el a el pots escollir. Well. Tots estan pintats a, a mà i seguint diferents patrons. tenim des del que és el, el paisatge de, de Cadaqués, passant per lo que són idees seves. Ja ho veureu, el, en, en Jan, com algun dels artistes que he conegut, conegut a la meva vida, és multidisciplinari i mm -hmm. ell, a part de del' de, de cantant i cantautor, a més el tio, capullo, sap eh, dibuixar i, <ríe> o sigui, i sap fer art i tot el, tots els discos seus d'aquesta primera tirada són peces úniques. Un artista integral de, de, de cap a peus. Molt bé. Uh, I en sala... Dos més que presenten discos. Sí, un és en Terry, que, sí. que presenta el disco el disc nou que ha fet i que us l'explicarà ell d'aquí d'aquí d'aquí d'aquí d'aquí. Jo encara no l'he esc... bueno, escoltat una mica, però que encara no... S'assembla alguna cosa a l'anterior? i ha diferències? Hi ha un segueix no, no, el, el mateix fil és, és una còpia descarada cop no he fet una segona he agafat les cançons del, del primer disc I he, he fet un micó i... i... no, no, no. he fitxat per una multinacional dit, Mira, tarda, i m'han dit tu no te compliquis la, no la vida tu el que has de fer és treure un segon disc clavat al primer i escolta, tot tots els calés um, de tot l'altre i ens encarreguem nosaltres Bé, és, és el segon disc meu en, en solitari, és, un, és una progressió, jo crec que el, bueno, um, a part del que crec jo, el que he sentit després de la presentació, el que és un, un progrés, és com un segon pas en, en el que és la carrera meva que està millor tocat, que està millor organitzat, les cançons són millors mira, escolteu-vos el, el disc després de comprar-vos-ho uh -huh. i, i ja m'ho direu vosaltres jo he tocut de les 9 fins a les 10 no? Sí, de les Molt bé i... i yeah. quan? Quan acaben Terry, toquen els 13 dies que també presenten el, el disc el 19 i tocaran això de 10 a 11 o sigui, just quan acabi un concert començarà l'altre i ara un petit pas de 10-15 minuts 10 el... sí, més o menys de 10 a 11 tocar això, 13 dies presentaran el disc i hi ha l'últim concert d'aquest escenari que serà des de les, a, les 12, de, a partir de les 11 fins a les 12 i mitja quarts, o sigui, quarts d'una més o menys uh -huh. són els Moonwalkers que els Moonwalker són una banda de, de Mataró que fan versions de Michael Jackson uh, no vindran la banda sencera sinó tocaran en format trio però o sigui, a, mi quan, a, bueno, a mi en Terri em va dir que els podien portar i la banda de versions a mi no m'agrada però quan el vaig escoltar vaig flipar perquè és, que és això, la veu, de, la, la veu del cantant o sigui, tu no saps que o sigui, és, és clavat o sigui, Michael Jackson clavat i sonen, sonen superbé o sigui, m'agrada molt no és molt variant no? Efectivament, el, és que amb en Xavi coincidim amb això, el, avui, avui en dia que es porta molt, els grups de versions, els grups clones, gairebé tots són poc originals, la veu és molt poc treballada, i jo amb això soc, soc molt crític perquè me trobo moltíssim que el que és l'accent, la pronunciació que posa la gent quan, quan canta en anglès el fa molt lleig. És una Home, tu ho ho tens amb, un avantatge eh? amb la gent que són castellà no parlants i, són, i que són català no parlants el que és la vocalització sol ser bastant lleig l'anglès el, el converteixen en amb alguna cosa, li treuen tot el, tot el bon gust que realment té l'anglès uh -huh. no sóc gens favorable al que són el, els grups clones ni els grups de vacions perquè és el market, és que són, realment són molt bons són gent que fan alguna que jo pensava que no es podia fer, que era agafar cançons amb Michael Jackson que sempre són cançons amb molt de mèrit, molt difícils d'executar bé mm -hmm. És clar, estem parlant d'un geni d'un tio que, que realment va canviar el món de la música ell sol i que ho feia cançons que són, són cançons que només, només podien ser de Michael Jackson i aquests cabrons ho claven o borden Allà toca un nano que, que vaig conèixer a través del, del món de la guitarra, que és l'Eugeni Moreno, és un guitarrista realment molt i molt bo. I mira, un dia em va dir, mira, toco-te amb aquest grup, i vaig dir, no, això no pot ser, tio. O sigui, és que t'enques els ulls i dius, és amb Michael Jackson. Carai. Realment, molt bé, doncs, realment ho és. Qu Queda apuntat. Doncs uh, escoltem uh, un altre dels uh, artistes que participaran. En aquest cas, un dels que presentaran un dels seus discos, però que, ja que, com que no el tenim, doncs, escoltarem una de les seves cançons anteriors. Es diu Terry Patrick Ryan, Adort. Adort" Seria el títol d'aquesta cançó? Sí, Adort. Molt bé, doncs escoltem el mateix Terry Patrick Ryan i després continuem amb el repàs als uh, diferents concerts per aquest Dia de la Música a Roses. Troubles, won't you stay for just a little while You couldn't turn the beaches You couldn't lose the sound in the wild It's always a little things things that make you go Treat every day as a wonder Or is losing it out to fate But remember today's horoscope It's not too late It's always the little things The things they give you hope lines for well, them bang was just the old man rolling over even be then our son drown out his wounds with the great sacrifice million million tons you see all those little things they are not releasease the riders the beasts and the hit men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 Doncs després d'escoltar la música d'en Terry Patrick Ryan acabem el repàs d'aquest important esdeveniment al voltant del món de la música, aquest cap de setmana Roses, concretament diumenge, i anem cap a un altre dels llocs on hi haurà un escenari, el Cidgurat, Riera, Gingolés. Sí. Cidgurat. El Cidgurat jo vaig descobrir fa poc això, però el nostre autòcton de Roses el que té que vas descobrint coses. <laughs> És Al final de la Riera hi ha un pinxo de ferro, doncs sí. allò al Cidgurat. Molt bé, doncs... Uh... No sé per què, eh, però sí. ho dius Allà hi haurà un... Conys, obra d'en Natzís. Ja, la... ja es nota que no... no, no, eh, no, no. no. <laughs> Molt bé, doncs uh, a partir de les 5 de la tarda, els concerts sí, comencen? A partir de les cinc de la tarda, sí, començaran a les cinc. Si hi ha alguna cosa, sí, quan passi el Cerca Vila, perquè el Cerca que passi també per l'escenari aquest, uh, començaran els concerts, mm? i aquí començarem amb un, amb un DJ. Amb un DJ, amb un DJ de... És l'Adrià Giné, que és... ell punxa, però punxa pop, punxa rock punxa indie, o si sigui, no és un DJI de música electrònica, això en el proper, el proper any potser ho incorporem, d'aquest moment no, mm -hmm. però bueno, això ell, ell punxa hits, diguem, d'això de la música indie del rock alternatiu, música dels anys 90 etcètera. Tenim els Neurotiger mira, sí. Neurotiger és, és un grup que jo tinc moltes ganes de veure'ls, a veure si no estic tocant. Doncs va no, ser un dels nostres, no, no. Nostres no, no. un dels nostres convidats al programa però jo diria que fa 3 anys vale. i que sembla ser que ara a, a, a, tornen, s'han reactivat eh, serà a les 6 de la tarda sí. serà a les 6 de la tarda, sí. sí ells són molt bons nois, jo diria que són de Figueres però clar, eh, és com si algú de Roses no fos en realitat de mas fumats sé que són d'aquí de, de sí. la vora sé que en, el cantant és en, és en Xavi Meller són nois molt macos són un, són un grup molt bo i els havia anat a veure fa hòstia, no sé si 7 o 8 anys varis cops és un grup de puta mare. és un grup més, més durillo. Uh -huh. Segons n'hauríem de tocar a última hora de tarda, però mira, és l'altre de música. I una de, de fet, jo ho pensava, eh? A primera sí. de la tarda, en tarda de mar de bé. Tenim de tancar, tancar l'escenari, perquè havien de tocar a última hora. Uh -huh. L'únic que, bueno, problemes d'horaris, perquè després un dels integrants t'hauríem de canviar-lo d'hora, perquè també volia que toquessin, perquè és un grup que mola i volíem que toquessin, i mira, els fem tocar a les 6 de la tarda. Més tard, de Wild Night... Sí. que són un duo són de Figueres no, la Taís és de, és de Roses Sant Cris és de Figueres ah, també els hem tingut el programa Bé, bàsicament hem tingut bastants no del, hem tingut que és el que hem intentat al llarg dels anys el programa Perfil Lliures ah, que ara ja s'acaba aquest programa no? però intentar doncs, recolzar els músics d'aquí de casa nostra eh, més tard a les 8 Avui tenim els Wild Night, que és un grup de roses que fan versions de, de rock i, uh -huh. i tal, i per acabar tenim els Atro, que és un trio que són de, són de, són de Vilafant sí. uh, i fa és un trio fan versions de, de heavy metal. Què dius, veus? Doncs de Vilafant i, no, i, i la primera notícia... Bueno, segurament sí que el coneix, el, un dels guitar, guitarra que és el que, bueno, el que coneixem més, és en Guillem Camós que és l'havia estat sí, guitarista, sí, sí. sí. i que havia guanyat el duel de guitarres que ja vam organitzar uh -huh. amb, amb en Terry a a, a, a Roses. Caram, doncs mira, veus, aquest diumenge ja sé el que fer, fer un cop d'ull perllà. no? Encara que ja no estiguem a temps de portar cap més grup al programa perquè s'acaba, però eh, molt bé. I un altre dels escenaris que teniu preparat és el passeig de Santa Margarida, concretament per a dos grups, no? Sí, eh, Santa Margarida bon Santa Vida, és, la, és la zona més, turist, més turística encara, si cap, de, de Roses, sí i com que el públic que hi ha majoritariamente és el públic estranger vam sí. pensar la idea sí. de portar dos grups destinats a, a aquest tipus de públic no? que són el Roadhouse i els Gremlins són dos grups de, que Rosa les coneix tothom uh -huh. que es dediquen a fer versions Bàsicament fan versions de rock i de, de, de, de rock, tibia cançó de rock de, de la vida dels anys 70s, 80s, ben coneguts i són ben coneguts Roadhouse, fins, darrerament no paran de tocar i de Gremlins, bé, doncs, doncs ja, ja porten no uns quants anys eh? Sí. Doncs eh, no sé si queda alguna cosa més de per parlar Heu parlat de la... O sigui que tot, eh, tota la música, tota la festa s'acaba A partir de quina hora? Perquè... Tota la festa s'acaba En els escenaris de la Riera Gingolés i el Desendemararida S'acabarà més o menys cap a les 10 deu 10 i alguna cosa. I l'últim escenari, el de, el de Plaça Catalunya Aquest acaba a les 12 i mitja La idea és com que els Montwalkers són el grup Diguem el grup al cap de cartell mm -hmm. És que quan toquessin ells no toqués ningú més i centrar-ho tot, diguem, i la fi de festa centrar lo tot a la Plaza Catalunya Sí, dues coses més el, a Santa Maria Lida al final um, vinen dos grups que, mira, se'ns han apuntat a l'última hora, els d'Eslamón Perdido ah. i el Loco i el de Chilibant que, bueno, no estaven dintre del que és la programació però ells toquen. És tocaran el... ells tocaran a Santa Maria no, aquí només cobrem tu i jo ah, que... molt bé. tu m'acobres a mi jo t'acobro tu, no tu, tu i jo que us faig publicitat ah, sí. molt i bé. després hi hauran varis grups fora de cartell, hem volgut fer una mica rollo, rollo canes ah, que molt bé. Es, plan, es presenten pel·lícules fora de cartell mm. que no poden aspirar mm. a cap premi um, que seran pels diferents bars de roses, alguns seran Tres. dels grups que toquen i bé. que és la programació, tocaran també els arts i alguns algun seran penya que només poden tocar els vats per tema horaris, però això serà una mica més sorprès. Haureu de fer una volta per Roses i descobrir-los. Doncs tota una fira, de primera fira del disc, dia de la música, eh, tota una festassa de la música, diumenge 21, és a dir, aquest pròxim diumenge, demà passat, a la Vila de Roses. Doncs eh, tant en Xavi Gorro com en Terry Patrick Ryan, que són coorganitzadors d'aquest esdeveniment, sí. en, en Xavi m'ho va dir, total, que, que ho recalqués molt, juntament amb l'Ajuntament de, sí, de, de Roses perquè, sí. Home, també els, els mèrits són de tots i l'Ajuntament fa moltes molt coses malament també fa molta coses bé i <ríe> aquesta, de és una cosa, aquesta cosa de és una cosa que mira, han fet bé molt bé, doncs acabem el programa li donem les gràcies a en Xavi, a en Terri per haver-se apropat fins a aquí fins al local on fem cada setmana aquest programa al restaurant Bar Musical Àgora de Figueres i us direm adeu-siau fins la propera setmana que serà l'últim programa del Perfil Llibres precisament amb un dels músics que bé, hem trobat una gravació seva al YouTube, gravada d'aquella manera i esperem que, clar, el directe sonarà al directe no, al nou disc que presentarà diumenge sonarà molt bé. I en sala des de Roses i des del CEL et sembla en forma de pregunta aquesta cançó. Gràcies. I a aquells que ens heu escoltat, fins la propera setmana, una versada d'aquest que t'ha parlada en Rafael dos Santos. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Si les paraules teves vestides de mi Pessin sí, Per dir el gran descobriment Que jo et vaig proclamar Amb les paraules Teves dispreçades De meves vèsperors Et demanaré Per reis que no hi crec pas Però és que en tu menys Que no estic sec Que no em creixi la vida va com va, cremaré per dins els ossos com si fossin fills, per fora tot, també d'acendre sol. Dona la gana, la gent dirà que fots el que et don...